الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين nëbijina Muhammed wa ala alihi wa sahbih, wa mëntebi ahum bi ihsanin ila jomiddin, emma baënd, të dashë vëlejze musliman, ju përshëndesë me përshëndetjen e bëkuar islamë, es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Falenderimi të konë Allahut të lërcuar, lavdrimi, mëshira dhe begatia, e për sosja e qofshimi të dërguarin tonë, Muhammedin, familjen e ti, shokët e ti dhe midjithat atë cilët, eci në udhën e ti, dhe i në ditën e gjukimit. Të dashër vëlezi musliman, Allahumë subhanahu wa ta'ala, ka vendosër në gjithësi shenjat e shumëtat të cilët të regojnë sa e është një. Gjdo gjënë fletë për një shmërinë e kryuësit, subhanahu wa ta'ala, dëshmonë, së vetëm ai meriton adhurimin, vetëm ai meriton që njeriu ti përulet me ibadete. Argumentet e Kuranit dhe të Sunetit Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, të cilat flasin për këtë të drejtë të madhe të Krijuesit subhanahu wa taala, janë të shumta. Do të rendis disa argumente ë të kuranit fisnik, të cilat në fakt janë njëherësh edhe fakte logike, argumente të cilat i drejtohen arsye se njëriut, të cilat zjojnë të kënjëriut, arsye për adhruim në kryuasit, për të adhruar atë të njët vetën pa i bërë shok, i lartësuar i dhe i madhruar është a i. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, Inna Allahe la jaghfiru enjush rakabih, wa jaghfiru madune dhe li kalime jesha. Allahu lartuar nuk fal, që ati ti bohat shok, ndërsa gjunahet e tjera nën shirkun, ja fal kuj të doj, kuj të dëshiroj. Në qovë se njëri u lut, një pejga merë për shemblë, një melekë, një njëri të mirë, një e vlija, apo i kushton diçka prej adhërimit, një pegameri, një meleku, një njëri u të mirë, një e vlijaje, aje e ka hynizuar ata, e ka bozot. Dhe kjo shirkë u faktikisht, e aje që i bën shirkë Allahot të lërcuar, nëse vdes në këtë gjendje nuk i falet më kjë gjunahë do tjetë gjithë monë zjarë në gjahenemit. Për ndaj Allahu ka thënë, Allahu nuk falë që ati t'i bëhet shirkë. Ka njërës që nuk e kuptojnë se t'i lutesh diçka e tjetëve që Allahot, apo t'i kushtosh një rritë fetar, një ibadet, një adhurim. Diçka e tjetëve që Allahot si një pegameri, pegameri janë njështë lartë, po për sëri nuk lejot që ata t'a adhërohen për veç Allahot e lërcuarë krasë Allahot të lërcuar. Një pejga meri, një evlijaj, një një rjutë mirë, një tyrbeje, një gjinë. Nëse një rju pra i kushton një i badet diçkajet tilë, a i bën shok Allahot. A i e bën zotë në vend të Allahot të lërcuar. Edhepse ka shumë njërës që nuk e parnajnë të gjahë. Tho, ne vërtet i lutemi një pejga meri, i lutemi një varri një të vdekurin, një njeriu të mirë, duke qenë se ka opozitë te Zoti, thotë, po ne nuk e besojmë si Zot. Dhe thon ne nuk e adurojmë vend të Allahut të lartësuar, por ne duhet të shohim selbin e veprimit, të mos shohim thjesht fjalët e njerëut. Përderisa njeriu i drejtohet me lutje diçka e tjera veç Allahut, ai e ka bë hujni ata. Si që të mësojmë dhe nga i të të kurane të do të tjetë, do t'i përmendë pak më pas, insha Allah o të ala. Nëse njëriu i kushton adhurimin, e bën adhurimin vër diçka tjetëve që Allah o të lërcuar, a i e ka hyinizuar atë krahës Allah o të. Edhepse, ndoshta nuk e pranon diçka tjilë. Nuk mundet që t'ketë zotjetëve që Allah o të lërcuar. Nuk mundet që t'ketë t'a adhuruar të denjë, krahës Allahu të lërcuar. Vërtet, ka të tjerë që adhurohen veç Zotit. Ka të vdeku që adhurohen, ka njërës që adhurohen, ka subjekte që adhurohen përveç Allahu të lërcuar, por ato nuk e meritojnë adhurimin. A i që meritojnë adhurimin është vetëm Allahu. Zot i vetëm, hyni i vetëm është Allahu dhe vetëm a i meritojnë adhurimin. Gjërat e tjera krahës Allahut adhruhen pa të drejtë. Adhurimi të tjërë në faktë është shkelje ndajtë të drejtës më të madhe të kryuësit tonë, të lartësuar. Allahu subhanahu e ta'ala duke shpjeguar faktin se nuk mund ketë hyni tjetër veçti dhe se nuk mund të ameritoj adhurimin të kushtjetër veçti ka thënë Emi të khadhu alihe të minel ardhe hum ju në shirunë. La u kene fihima alihetun illa allahu le fesedeta, fesubhan allahi rabbil arshë amma jësifun, la ju s'alu amma jëf'alu ahum ju s'alun. Val, a kanë ata zota veç allahu të lartuar, a kanë marë ata zota prej tokës të cilët rinjallin, Për, si mundet që njëri ju të adhrojt të tjerë veç allahu të. Si mundet që njeriu të hyjnizojë diçka tjetër veç Allahut të Lartësuar, ndërkohë që ato që njerëzit i adhurojnë vendi Allahut, nuk mundet që të ngjallin gjë. Nuk mundet që të ngjallin njerëzit pas vdekjes, nuk mund të japin jetë, se as gjë nuk ka dorë. La ukane fihe ma'alha illa Allahu la fasadata Sikur të kishte hynit të tjera veç Allahut të lartëcuar, sikur të kishte hynit të tjerë veç Allahut në qej dhe në tokë, qej dhe tokat dhe të të shkatroheshin. I pasër dhe i lartë është Allahu. Allahu është lërkë shpifjeve që bëjnë i dhujtarët. La ju s'alu amma e f'alë, wohum ju s'aluun. A i nuk përjetët pra të që e bërë. Ndësa ta përjetët. Allahu nuk pyet atë për punët që bën. Ai është Zoti, ai është krijuesi, ai është rregulluesi i punëve. Çdo gjë është në dorë të tij. Ai bën shto dojë dhe nuk pyetet për punët që bën. Nuk jep llogari kujt. Nuk mban përgjegjësi para dikujt tjetër, sepse ai është i vetëm. Kurse njerëzit krijesat pyeten për punët e tyre pyeten për vrip veprat e tyre kanë përgjegjësi për ato që i bëjnë kështu që ai që meriton të adurohet është ai që ka krijuar qjetën tokën që ka vendosur rregull në qjetën tok që ka vendosur këto ligjësi mahnitse të mrekullueshme në gjithësi është ai i cili krijon vepron urdhron vendos ligje rregullon punën e krijesave ngrek të dojë e ul atë që do i jep jetën dhe merr jetën jep e, mjetet e yetesës e ngushton mjetet e yetesës ose i pakson ato ose i jep ato me bollak ai meriton që ta adurohet dhe ai nuk pyetet për çfarë bën kurse ata cilët pyeten për punët e tyra që nuk kanë gjë në dorë që nuk rregullojnë punën nuk kanë aftësi për të krijuar ata nuk meritojnë që ta adurohen kurani përmba në argumente shumë të qarta dhe mjaft të pre, dhe, dhe, dhe të prejra logike, të pa diskutushme mbi një shmërin në kryu o si të subhanahu wa ta'ala nga një argumenti Kur'anit del një argument i cili është mjaft i qartë është i prejrë dhe që duhet apra në shdoj njëri që është i hapër për pranimet vërtetës, që duhet të pranojnë, shdo njërë i faktikisht, po njërështë që janë të hapër pranimet vërtetës, pa tjetër e pranojnë ata. Nëse do të kishte zotë tjetër veç Allahot të lërcuar, atëhere, pra është e pa mund që të kjetë zotë tjetër për veç Allahot të lërcuar, se po të kishe zotë tjetër veç Allahot, dha i do të shprejhë të dërshirë në vetë. Normale që po të kish po të kish të dy zota, secili do të shprehte dëshirën e vet dhe dëshirat e tyre do të binte në shk. Gjithësia tashmë ekziston, rregulli në gjithësi ekziston. Dhe është e pamundur që të realizohen dëshirat e të dyve, se njëri do që t'i marr jetën dikujt tjetri, do që të mos i marr. Dikush do që diçka të bëhet kështu dhe një tjetër do që tjetri do që të bëhet ndryshe. Kështu që është e pa mundur të zbatoheshin apo të realizohet dëshirat të dyve. Po ashtu është e pa mundur që të dy të bjen dhe akord për diçka. Ose të bjen, është e pa mundur që të dy, nëse do të kishe zotjetëve që Allahot, së kjo është e pa mundur kuptohet, por nëse do të kishe zotjetëve që Allahot të lërcuar, është e pa mundur që të realizohet dëshirat të dyve Në, është e pa mundë që të bje në dakor të dy në gjithë shka. Se cili ka dëshirë në vetë, ka vullnetin e vetë. Dhe është e pa mundë që të realizohet dëshirët të dyve. Nërko që ne vërem gjithësit se ka gjerat të ndryshme. Ne vërem se vërtet ka gjerat të ndryshme, por janë, ka përso smëri, ka regull, ka sistem, është organizuar gjithë shka, që do gjithë vendosë në vendin e, e saj të duhur, Pra është e pa mundur që të realizohi dëshira e të dyve në... është e pa mundur që të dy të binin dhe akord në gjithë shka. është e pa mundur që të dy të realizohi të dëshira e të dyve. Se normal e që ka gjara ku që, që ndrimit dhe dëshira e të dyve do t'jen të ndryshme. është e pa mundur që të mos realizohi dëshira asë njërit. Sepse gjësia eksistant dhe gjithësia pa tjetër e ka një kryuas, e ka një regulluas. Gjithësia pa tjetër e ka një regulluas. Se në shohim burimet e energjis. Burimet energjis si ka kryuar Allah hujë lartësuar. Dhe ato ka një regull. Në shohim energjin e madhe që Allah hujë lartësuar e qliron nga djeli, që e sjedhë nga djeli në tokë, gjithë do dit, bëha dit, pasaj vjenë erësira. Kërë është regullë, ardhja ditës e natës, këmbimi ditës e natës, janë një regullë që e ka vendosur Allahu Subhanahu wa ta'ala. Një fjallor nuk mundet që të përdojat rasisht. Së mund të mendoj një riu që nga një shpërthim në një shtipshkroj bahet një fjallor rasisht. Atëherë, si mund të mendoj një riu se gjësia e cila është e organizuar mirë, është e sistemuar, është regulluar, funksion, si pas disa lisive, disa për cilave i ka zbuluar një riu dhe vazhdojnë të zbuloj të tjera, si mundët që kjo tjetë kryuar asësisht? Kjo është pa mundër. Atëhere, përderi sa e gjithësia, e gjithësia, e gjithësia, e gjithësia, e gjithësia, e gjithësia, e gjithësia, e gjithësia, e gjithësia, ka një planifikim, ka planifikim mahnitëshëm, mërkullushëm, përsosur, kjo të regonë se në fakt është që ka, që është bërë gjësëja. Pra, është e pa mundur edhe kjo, që të mos realizohet dëshira asë njërit për të bërë gjësëja. Mbetet dhe e fundet pastaj. E fundit të është që të realizohet dëshira njërit, dhe tjetëri tjeti pa aftë. E a i që është i pa aftë, nuk është zotë. A i që s'ka aftësi, nuk është zotë a i që është e aftër Zotit. Gjithë kjë arsuetim që përmenda, të nëzjerë në përfundimin e pa diskutushëm, që Zotit është një, dhe në gjësi është prejhur dëshira e ti. Në gjësi a i ka tërguar vullnetin e vetë. Gjësin a i ka planifikuar. Gjësia në tërësin e sajtë të regonë se kryuës i është një. Dhe se gjithë shka është kryuar me vullnetin e ti, me dëshirën e ti, Gjërat e përkundërta, të regojnë vullnetin e Zotit. Gjërat e mdha, të regojnë fuqin e ti. Planifikimi, sistemimi, regullimi, vendosja liqsive. Të regonë dije në kryuosit, të regonë urtsin e ti. Të regonë sa i i, i, i di gjërat imtësisht. Në gjësi egziston jeta dhe vdekja e mira dhe e keqja, mirësia dhe fatkejësia, Gëzimi dhe hidrimi Maskot dhe femra E ambërta dhe hitha Ujrat e kripura dhe ujrat e ambërta Këto gjara nuk mund të vinë rassisht Natyra nuk ka logik me bo gjara të rassisht me Ate isi si kur të mendoj vetëm këta argument Do t'i mjafton të Për të kryuar bidje në egzistencën e Zotit Si mundet që natyra Natyra janë malet Lumejt, licenet, kodrat e, Trupat qelor Kjo është natyra Ujrat, si mundet që këto të banë një njërat për kundër të jetë dhe vdekjë? Mashku dhe femër, ditë dhe natë, syrin dhe njërat që shikohen, shikimin dhe verberin, shëndetin dhe smundjen, gzimin dhe hidrimin, jetën dhe vdekjën, të një njërat për kundër të dhe në fakt disa bretyes nuk mund kishnë kuptim pa tjerat, jetë as ka kuptim pa vdekjën, e bukra as ka kuptim pa të shëmtuarën, E mire nuk ka kuptim pa egzistencët dhe të keqes. Ndojnë se e keqe, faktikish, nuk është apsoluta. Të gjitha këto të qënë përfundimin se Allaho ka vendosë qdo qënë vende në sajtë duhur, se Allaho ka regulluar gjithë shka dhe në gjithësi a i ka shprehur vullnetin e vetë. Ka të reguar fuqin e ti. Ka dëftuar dijen e ti, subhanahu wa ta'ala. Ka shfaqur më shirë në vetë. Shka shpallosër veprat e ti, po e përsërisë edhe njërë atë argumenti logjikë që përmenda. Êshtë e pa mundët këtë dy zota, dy hëni është e pa mundët këtë, pse? Së pari. Sepse, ose, do më thënë, ose do të realizohi dërshira e të dyve në gjithë shka dhe kjo është e pa mundër, e pa mundër, sepse njëri do jetë, tjetër do vdekje, Njëri do këzim për dika, tjetëri do hithërim. Njëri do të mëshirot, tjetëri do që aji të dënohat. Njëri do që ti paksohen, mjetë të itesë, tjetëri do që ti ngushtohet, të tishtohen. Njëri do ars, të bëha të rësirë, tjetëri do që të bëha dritë. Së mund të realizohet dëshirë të dyve në gjithë shka. Kjo është opcioni pa mundur. Opcioni tjetër, që të bjen dhe akord në gjithë shka. Edhe kjo është pa mundur A she pa mundu që të dy bien në dakord për gjithçka. Edhe kjo opsion bie poshtë. I treti që ëh pra opsioni i tretë është që përmendëm opsionin e parë që të dy ëh që nose pamundur të realizohet dëshira të dyve në gjithçka, përmendëm opsionin e dytë që është e pa mundur të bjen në dakord gjithë shka, opcioni tretë është e pa mundur që të dy të mosken dëshirë dhe të mos shprejhet dëshirë asë njërit në gjithësi, se fakt dëshirë e njërit e shprejhur. Dikush ka kryjuar, ka shprejhur dëshirë në vetë në gjithësi, e ka planifikuar gjithësin, dhe ka të reguar fuqinë vetë në gjithësi, pra është shprejhur dëshirë a e njërit mbetet atëherë vëtë të mundësia e katërt. Që, një është një që ka shpërë dëshin e vetë. Të tjërët janë të varë për ti. Të tjërët janë dorë ti. Të tjërët nuk ka naftësi, vëtë sa atë që o ka thënë aji. Allahu lërturë ka thënë në kërëal, me të këdhe Allahum i më vëredin, wa ma kane ma ahu min ilah. I dhelle dheheba kullu ilahin bima khalaka, wa la ala ba'duhum ala ba'dh. Ma të ka dhënë Allahu një vëlladin. Allahu i Lartësuar nuk ka zgjedhur ndonjë fëmijë për vetë. Dhe nuk ka zot tjetër krahasti, nuk ka hynjë tjetër përveç Ti. Wama kana ma'hu min ilah. Edhe lë dha kebull ilahim be ma khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. Po sikur të kishte zot tjetër veç Allahut të Lartësuar, atëherë çdo zot Do të hishte më vete atë që ka kryuar. Do të hishte më vete pronë në vetë. Dhe pastaj, do të ngrihe njërin bëj tjetën, ose do të përpichje që njërit të ngrihe në bëj tjetër, e do shka të shkatrohe gjithësia. Subhanallah, amma e osifun, i lartësuar është Allahu, larg dhe i larg, larg asaj që thon i dhujtarët është Allahu. E, I pastër nga shpifjet që thurin apo që thon i dhujtarët është Allahu i lartësuar. Ali munqai bi ash-shahada fa taala amma yushrikun. Ai e di të dukshmen dhe të padukshmen. Dhe ai është i lartësuar. Ai është larg asaj që thon i dhujtarët. Është larg shirku që bëjnë i dhujtarët. Atëherë nuk mundet që të ketë zot tjetër krahës Allahot të lërcuar. Nuk mundet që dikush tjetë veç Allahot të lërcuar të meritoj adhurimin. Hyrnizimi diçka e tjetë veç Allahot të lërcuar është i pavlefshëm, fetarisht, edhe logikisht. Përderi sa gjithësia ka një regull, ka sistem, gjithë do gjërë vendosë në vendin e sajtë duhur, në kryesat Allahot nuk vërehet mangësi, do më thënë punën që ka bo Allahot e kryesat nuk vërehet mangësi, kjo të rëgonë se kryuasi është një, se regulluasi i kryesave është një, dhe se vetëm a i e meriton adhurimin. Allahot ka thënë në Kur'an, ma të rafi khelqe rrahmanimin të faot, në kryesat Allahot të lartuar nuk dalon, nuk vëren në do një cen, nuk vëren në punën e Zotit, në vejprat e Allahu të rërcuar mangësi. Allahu krijesat i ka vendosën në vendin e saj të duhur, ersira është në vendin e saj, dita në vendin e saj dhe këmbehen, o edhe jeta dhe vdekja funksiononë si pas ili si si ka vendosën Allahu, si pas planifikimit që ka bozotit, caktimit që ka bëha Allahu subhanahu wa ta'ala, që para se të kryoshin krijesat, e punët dhe gjërat në jetësi ndodhin sipas ligjësisë që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Kështu që vetëm ai është Zoti. Vetëm ai meriton të adurohet dhe askush tjetër veçti. Allahu i Lartuar ka dorë largimin e tkijave prej krijesave. Allahu i Lartuar ka dorë tu sill dobi krijesave. Ai i jep jetën, ai e merr jetën. Ai i jep mjetet e jetesës riskun dhe ai e u merr apo wa pakson mjetet e jetesës, i jetesës kriesave. Përderisa këto puni bën vetëm Allahu, atëherë vetëm ai meriton që ta adhurojmë. Dhënia e jetës, marrja e jetës, paksimi mjeteve të jetesës. Dhënia me bollëk mjeteve të jetesës janë punë hyjnore, janë veti hyjnore. Dhe përderisa Allahu është unik në tosh i vetë, vetëm, atëherë vetëm ai meriton të adhurohet. Nuk meritojnë të adhurohen gjëra që nuk kanë aftësi të krijojnë, të japin jetë, marrin jetë, të japin mjetet e jetesës, të paksojnë apo të mos i japin mjetet e jetesës, të largojnë kthija dhe të cilin do bie të mira, përderisa nuk kanë aftësi për gjëra të tilla, atëher pse duhet adhurohen? Pse duhet hyjëzohen? Pse duhet që njeriu ta bëjë adhurimin për ta? Pse duhet që të kushtohet atyre? E çuditshme është, ka njerëz që adhurojnë tyrba, adhurojnë njerëz të mirë, adhurojnë evlija, adhurojnë të vdekur. Ka per tyre që i quajnë hyjni. Që ndaluarën, ka pas njerëz që besojnë shumë zota, paganë Besojnë shumë hyjni. Çilet janë kundërshtim me besimin që kanë pas të gjithë pejgamberët e Zotit, të gjithë njerëzit e mirë që Allahu Lertur i Lartësuari ka çuar tek njerëzit për t'u mësuar atyre të vërtetën. Ka dhan kohën tonë ka njerëz që besojnë shumë zota. Ka edhe njerëz që edhe pse nuk thotë se ajo që unë aduroj është Zoti, e adurojn krahas Allahut e Lartësuar, adurojn tyrën, adurojn njëri të Lertur, adhruan tyrben, adhruan mirë, adurojn një evlija. E, e, i bën lutja dhe pëse nuk thotë që unë adhrujve që Allahu të lërcuar në fakt këj veprim që bën është e, është adhrujim dhe dishka e tjetëve që Allahu të lërcuar është hyinizim për këtë kryes dhe e ndjer kretësish nga feja islame Allahu i lërcuar ka thënë në Kur'an Kull e ta abudu në mindu nëllahi ma la jem likulekum dharran wa la nefha Allahu hua sëmiu l'alim Thuaj Apo adhroni në vend të Allahu të lërcuar të tilë që nuk zotrojnë për ju, as të lërgojnë damin dhe as të sjedhen dobi. Nuk mund të bëjnë dam, as të nuk mund të sjedhen dobi. Nuk mund të lërgojnë damin për jush, as të nuk mund të sjedhen dobi juve. Allahu lërcuar është dë gjues dhe është i dishëm. Po ashtu Allahu lërcuar, ka thënë në Kur'an, vëtë të khadhu mindunihi alihetën, laja khlukune shejën, vohum ju khulakun, ata e, zjodhen hyni veçti, të adhuruar veçti, ata adhruojnë të tjerë veçti, kjo shkuptimi. Të tjilë që asë nuk kryojnë, dhe vetë janë të kryuar, dhe që nuk kanë në dorë, asë të lërgojnë dam, të sjelin dobi, të japin jetë një të vdekurit, të marrin jetën një të gjallin, apo të njallin dike që ka vdekur. Të, të njallin të vdekurit pas janë varrosur. Nuk e kanë, nuk e kanë të gjera ndarë. Përderis ata cilët të adhrohen vënd të Allahu që lërcuar, nuk kanë aftësi për gjera tila, pëse duhet të adhrohen? Pse duhet që të drejtohet atyre një riu? Pse duhet të akushtoj adhërimin atyre një riu? Allahu lërcuar, këto gjerën i ka përcëritur shumë në Kuran, i ka theksua në shumë vende, përshka këtë rënsis të tjëre, përshka këse kjo është e drejta ma e madhe e krijuasit. Allahu për këtëna ka krijuat që ne të adhërin vetëm, dhe kur një riu adhërin të që ka tjetëve që Allahu të shkel të drejtë në krijuasit, Mishkëllën e të drejtës krijuësit njeriu bën padrejcin gjyhna e më të madh. Allahu i ka sjellto argumente kaq të qarta në Kur'an dhe i ka përsëritur veten ndryshme në mënyrë që ata të cilët bëjnë shok Allahut mos kenë argument para Allahut ditën e gjykimit. Mos kenë arsye çfarë do të thonë? Argumentet janë shumë të qarta. Çdo gjë ngjëllsi bën thirrje që ti për ulemë, krijuësit, ti drejtohemi atij, ta adhurojmë atë. Allahu e ka tregu fuqinë vet, e ka shpreh vullnetin e tij, i ka shpalos veprat e tij. Në ka po thirre nëpërmjet pejgamberëve, për nëpërmjet fakteve dhe argumenteve që foshin në Kur'an apo në gjithësi që të adhurojmë atë, të, të ati, të ati, të ti ti na shtrohemi atij, ti përulemi atij, të mos ja kushtojmë adhurimin diçkaje tjetër veç ti. Nëse një njeriu pas gjithë këtyre argumenteve të qarta i kthen shpinën e vërtetës dhe këmb ngul në adhurimin e diçkaje tjetër veç Allahut, vazhdon shkojnë tek türbja, tek teqeja, të, të, të adhuroj shkojnë tek falltarët, tek magjestarët, tek ata që pretendojnë dijen e fshetë. Vazdon të shkojë tek vendet e ashtuquajtura të mira, këmbgul të kërkoj shërim, të ardhmë më të mirë, siguri, qetësi, mjete jetese, fëmijë, për diçka tjetër veç Allahut të lartësuar. Ky njeri është ka bë patresim më të madh, i ka bë shok Allahut, është bë pagani i dhujtar. Dhe nëse vdes në këtë gjendje, nuk ka vend më për mëshirë për ta. Nuk do ta kap mëmshirën e Zotit. Allahu nërua, s'ka argument, nuk ka arsye për Allahut të lartësuar. Se argumente që ka dhënë Allahu për një shmërinë të ti, janë shumë të qarda. Kjo është realiteti maj madhë. Nuk ka realitet më të madhë sësa një shmërinë e kryusë. Dhe faktisë se vetëma i meritonë adhurimin, askusht tjetër veçti, subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithashtu ka thënë në Kur'anë. Kulli dronë ledhine zaam të mindoni Felaj emlikunaj kesh fatdurri Ankum wala tahwila Thuaj Lutini ata cilët ju i adhroni Vecë Allah o të lartëcuar Ata nuk kanë dorë Që e, Të largojnë të keshën për jush Dha as nuk mundë që të ndryshojnë gjendjen Të ndryshojnë gjendjen ju e nga Fatkejsia në mirësi Nga smundja në shëndet Apo të aheshen të keshën ju vë dhe të ja kalojnë dikuj tjetër Kjo së so shë mundër Ata të cilët njerëzit i lutin vent Allahut të lërtuar nuk kanë gjë në dorë. Le të vazhdojë njeriu të lutet atyre. Asgjë nuk kanë dorë. Asgjë nuk mund bëjmë për ta. Lutja e tyre është e kohë të shpavler. Pra Allahu i lëtur kur thot lutin i ata adhruin, vend të cilët ju adurojnë vent të Allahut, po ata nuk kanë dorë që të largojnë dëmet për ju, nuk kanë dorë që të sjellin të mira për ju, nuk mund ta ndryshojnë gjendjen tuaj. Këtë e thot për dënimin e këtij akti për të hedhur atë të posht, kjo është një ndërformat më të arrira për, për flakin e shirkut dhe të idhujtaris, për dënimin e këti akti të turpë shumë të rënd, këti krimit shumtuar, që është shkeljet të drejtës e kryuosit, subhanohumet të ala. Ka njërës që adhruhen vend Allahu, ndërko që ata vetë nuk e pëlqenjë që ta adhruhen vend Zotit. Veta ta i bojni badet Zotit, Dhe përpiqen që t'i afrohen sa më shumë Allahut me ibadete, me adhurime, ndërkohë që kanë paditur që i adurojnë vetë Allahut. Ka edhe ka njerëz që adurojnë me like-et, ndërkohë që me like-et nuk e pëlqejnë që ta adurohen. Dhe vet i bëjnë ibadet Zotit. Ka njerëz që adurojnë xhint, ndërkohë që mund të ketë xhinj që janë bërë musliman dhe ata vetë përpiqen të afrohen Allahut, se ashtu si kurse njerëzit edhe xhindët janë të përgjeshëm dhe Zoti ka ngarkuar me detyra, e kanë detyrë që të bëjnë ibadet Zotit, ka për tyu musliman, ka për tyu qafira. Allahu lartsuar disa prej tyre ka bëu muslimanë, disa prej tyre me zgjedhën e tyre janë qafira. Kështu që ë nuk meritojnë xhindt të adhurohen me të Allahut lartsuar. Ka njerëz që e adhurojnë Gjin të cilët veta dhrujnë Zotin. I bëjnë i badetë Allahu të lërtuar. Allahu lërtuar në ka të reguar për njërës të tjilë në Kuran kërë thot Ula i këllëdhine e dhruna i e bëtëgune ila Rabbihim u lësilletë. Ula i këllëdhine i e dhruna i e bëtëgune ila Rabbihim u lësilletë. E i juhum akrab. Vajërgjuna rahmetëm vajëkhafuna athaba. Inna athaba Rabbike kane mahthura. Ata të cilët njërëzit i lusin në vend të Allahot të lërcuar, vet, i adhrojnë Zotin, dhe përpishen që të afrohen sa më shumë me pun të mira të kë Allahot të lërcuar, kërkojnë një grad të afërt të kë Allahot të lërcuar, duke boj i badet ati. Ata shpresojnë mëshirë në Zotit, kanë frik nga dënimi Allahot të lërcuar. Me vërtet, njëri ju duhet që qet kujdes për dënimet e Allahut, duhet t'i ruhet dënimeve të dënimeve të krijuesit. Kam përmendur komentuesit e Kuranit se disa xhinç që adhuroheshin nga njerëzit pranuan fen islam. Dhe pasi pranuan islamin, filluan që të adhuronin Zotin, të kushtoshin Allahut me ibadete dhe të bonin përpjekje për të marrë një gradë të afërt tek Allahu i Lartësuar. Kurse i dëgjuarit për njerëz që adhuronin këta xhinç ende vazhdonin të adhurojnë ata vendin e Allahut të lartësuar. E çuditshme, xhindi nuk e pëlqen diçka tillë. Domethënë ka xhind që nuk e pëlqen se shumica e xhindve janë i dhujtar. Ashtu si kurse edhe shumica e njerëzve janë i dhujtar. Po ka xhinj që nuk e pëlqen që adhurohen vendi Allahut të, vend të lartësuar, që pranojnë fen e Islamit dhe hiqin dorë nga nga i dhujtaria. E nuk e pëlqen që te hyjnizohen krahas Allahut. Mirë, po ka njerëz që Duke qenë se më përpara ja adhurohen, s'e kanë kuptuar që gjithë kanë heqë dorë nga i dhujtaria dhe vazhdojnë që i adhurojnë ventallaut. Vazhdojnë të kërkojnë ndihmë, shpëtim prej tyre e tu lutën krahas Allahut të lartësuar. Kaq të humbur janë këta njerëz, Allahu na ruajt. Do ta mbyll për pak momente, sepse erdi fundi pjesë parë të këtij emisioni. Do të kthehemi pas pak inshallahutaala në pjesën e dytë të këtij emisioni, prandaj qëndroni me ne që të vazhdojmë me disë argumentët tjere, të tjera të tjera të flasëm për këtë qërështje më dhore. Velhamdu lajhën abbil alemin. Alhamdulillahu, salatu wassalamu ala rasulillahu mba'at të Dash of Lazer, ja ku u këthujem në pjesën e dy të këti emisioni, farenderimit akonë Allahu të lartësuar, salavat dhe salami që ofshim të dërguarin tonë Muhammedin, mi familjën e ti shok dhe ti dhe mi gjithat atë cilët e cinaudhën e ti dhe i në ditin e gjukimit. Dash of Lazer, argumentet që në asjelë Allahu i lartësuar mbi e, një shmërin e ti në Kur'an i janë të shumë ta. E disa për këty argumenteve i përmenda në pjesën e partë të këti emisionë dhe do të vjoj me disa argumente tjera insha Allahu ta'ala. Allahu lërcuar thotë, o men adallu mim men jedru, illahi, me njedru, o min dulin lai me lai i stëgjibu, lehu ila ju me lëqyama, o hum an duaihim gafelun. E kushë është mej humbur sa i që lutë diçka tjetëve që Allahu të lërcuar ndërkohë që ata cilët lutën përve që Allahu të lërcuar janë Kretë është kujdesur, ndaj lutje si u bëjë njërzit. Njërzit i lusin, por ata janë pa pëmënqëm. Ata nuk e kuptojnë, ata nuk e në gjojnë lutje në tyre. Kua i dha hushirën nasu kanu lehum a'da'a wa kanu bi ibe, dhe qihim kafirin. Kur të të bohen njërzit, ata dhëtë bohen, dhe më thënë, i dhëtë dhe bohen të adhuruarit Ata që njështë di kanë lutë, veçë Allah o të lërcuar, dhe të bëhë nërmish me adhuruësit, me lutësit e tyre. Dhe kamë rëta më hu adhurimin, i badetin që i, i dhujtarët o kamë bëhë atyre. Dhe të shfajsohen dhe do të distansohen nga adhurimi që o kamë bërë. Për shemë të dikush ka lutë diçka tjetëve që Allah o të lërcuar. Kur të bëhën të ka Allah o lërcuar ditë në gjukimit, ata që janë lutë dhe të distansohen nga adhurimi apo ludje që oa kanë bo lutësit. Do thonë që ne nuk kemi pun me ju, ne e mohojmë të akë që keni bo ju, nuk e prëne, pranojmë ata, dhe nuk kanë arsyja ta cilit kanë lut veç të shka tjetëve që Allah o të lërcuhe, që kanë adhurë të shka tjetërve që Allah o të lërcuhe dytë një gjukimit. Një fakt të më thanës, këtu në këta jetë, që duhet të kemi parasysh është se Allah o i lërcuar lutje në e ka qyti badet sa ka thënë vehman me ibadetin e tyre dhe vehman me ibadetin e kafirën. Ka thënë ata e mohojn ibadetin që bëhat. Lutja është ibadet. Dhe kush adhuron diçka, kush lut diçka tjetër veç Allahut të Lartësuar, kush kërkon për një türbe, për një të vdekur, një evlija e diçka, ai në fakt e ka adhuruar atën vend Allahut të, Allah të Lartësuar, sepse ajeti është shumë i qartë. الله سبحانه وتعالى جزاشتو ثوتن القران قل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ثوي لوتيني اتقلت يوم ندني س meritojnë të adhrojnë vend të Allahot, apo që kanë dorë punët e kryesave, plëtsimin e nevojave të kryesave, lërgimin e damit, s'jelën e dobis, pra lutin e ata cilët ju i pretendonin vend të Allahot e lërcuar. Por ata, nuk zotrojnë qoftë edhe sa pesha e një milingone në një qe i dhe në tokë nuk zotrojnë qoftë edhe një grimc në çejën tok. Ata nuk janë ortakt me Allahun. Nuk nuk kanë prond për bashkëtim me Allahun lartuar në gjithësi. Allahu ka dorë gjithçka, ata nuk zotrojnë asgjë. Dhe Allahu lartuar nuk ka ndonjë ndihmës prej tyre për të krijuar, për të furnizuar, për të dhënë jetën, për të marrë jetën, për largimin e të kçiave, për sjelljen e dobive për njerëzit. Allahu nuk ka ndihmës nëse nuk funksionon ndërmjetësimi nuk bën dobi tek Allahu i lartsuar për vetëse për ata të cilët Allahu i jep leje kjo ajete i ka prerë rrënjën e pemës së shirkut kjo ajete e askul pemën e shirkut kjo ajete po t'mendojnë njeriu i shuan të gjitha e, ato hamenësit për cilat kapen idhujtarët, për cilat kapen ata që adhurojnë të tjerë veç Allahot të rarëcuarë. Një njëri që adhurojnë të tjetëve që Allahot, mund të mendoj për shemblë, se ajo që adhurojnë, zotronë të tjëka. Allahot thot, ata që adhurojnë kras meje, nuk zotronë asgjënë që e dhe në tokë. Shume qartë. Mund të mendoj idhujtari, dhe më thënë a i që adhëron të që ka tjetëve që Allaho të lërcuar, se a i që adhëron është ortak me Zotin gjithësi. Ka një prontë për bashkët me Allahon. Fëtë mirë, nuk e ka, ka dveçanë, nuk është i pavarë, po është, ka diçka bashkë me Zotin, shortak me Allahon. Allaho ka thënë që unë nuk kam ortakë. Askush nuk zotron diçka bashkë me mu. Ai si si është zotruesi vetëm, sunduesi vetëm. Çdo gjë është dorë ti. Mund të mendoj dikush se Allahu ka ndihmës, ashtu si kur se mbretërit kanë këshilltar, kanë ndihmësa, kanë ministra. Edhe Allahu ka ndihmës. Zotat tonton mund të thonë ata që ne i adhurojmë, të vdekurit, xhint, vendet e mira, njerëzit e mirë mund të mendojnë ata, ndihmojnë Zotin. Edhe prandaj thon ne ulutemi atyre, kështu mund të mendojnë, kështu mund ta mensojnë. Ne ulutemi sepse kta ndihmojnë Allahun dhe pastaj ne na vinë të mirat. E pra ne shlargohen të këqijat apo parandalojnë ardhjën e të këqijave. Allahu lëtuar dhe kta e ka hedhur poshtë. Zoti nuk ka ndihmës. Allahu është i plot, është i përkryer, s'ka nevojë për azgja. Ai nuk ka nevojë për ndihmës. Mund thot dikush Ne nuk mendojmë se adh... dikush prej hyjtarëve mund thotë, ne nuk mendojmë se e, ata cilët ne i adhurojmë apo i lutim zotrojnë diçka krahas Allahut. Mos e thonë Zotit diçka të tillë, se kemi këtë besim. Nuk besojmë se Zoti ka ortak, se ka shok, dhe nuk themi se kta cilët ne i adhurojmë janë ortak, shok me Zotin, Zoti është një thon. Gjithashtu ne nuk themi se ata ndihmojnë Allahun, se Allahu është i plotë, për kryer nuk ka nevojë për ndihmës, po thotë kta ndërmjetsojmë për ne tek Zoti. Nëpoi luesem e kta ndërmjetsojmë për ne tek krijuesi. Edhe këtë Zoti e ka hedh poshtë. Gazon ndërmjetësimi nuk bën dobi tek Allahu vetëm e lejen e tij. E Allahu nuk ka dhën leje që ta adhurohet diçka tjetër veç tij. Allahu nuk e ka lejuar diçka të tillë. Kështu që edhe ndërmjetësimi që kërkohet prej atyre që njerëzit i adhurojnë vendtë Allahut është i pavlefshëm. S'bën dobi. Edhe ai që kërkon ndërmjetësimin e diçka tjetër veç Allahut quhet I, dhujtar, i ka bëshok Allahut të lërcuar, po të shikosh me vëmendje, kjo ajet i ka hedhur poshtë të gjitha ato për cilat kape në i dhujtarët. Gjështë dojë që mund të shkoj në mendje i dhujtarët si arsye për përligje në shirkut, me këta ajet mërë fund, bje poshtë. Dhe njëriut që është i hapër pranimin dhe të vërtes nuk i mbetë të gjithjet e vetë se ti nështëroat Zotit. Ti ludhët Allahut, a dhrujë Allahun, Ta pranoj faktin se vetë të ma i mëriton adhurimin, as gjendë dhe as kusht tjetër, veçti, subhanahu wa ta'ala. Allahu lartuar, po ashtu, thot në Kur'an, kul ara ejtum ma të dhune më ndunin lahi, in aradeni Allahu bi dhurrin, helhun në keshifatu dhurri, thuaj, më të regoni për ata të cilët ju e adhroni, veç Allahu të lartuar, nëse Allahu doj që të më dëmtoj, të më japë ndoj një dëmë, A mundën ata që të alergojnë damën për meje, u inaradën i mi rahmetin, helhun në më mëmsikatë u rahmetin, dhe e kundër ta nësa Allahu dojt që të më japë një mjërësi, më më shiroj, a mundën ata që të frenojnë më shiren dhe mjërësi në Zotit, që të ndalojnë ardhin e kësaj mjërësijet e kun, së mundën. A të nështë dojtë gjërë ndorët Zotit, përse duhet që njëri u të adhrojt një sh Wa in yemsa'ka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radd li fadlih Nëse Allahu lartuar të jap ndonjë dëm, askush nuk mund ta largojë damin vetë. E nëse ai do që të jap ndonjë të mirë, ndonjë mirësi, askush nuk mund ta kthejë prapë mirësinë që t'ajëpë Allahu lartuar. Çdo gjë atëherë është dorëta Allahut, përderisa punët janë dorë Zotit. Ëh njeriu nuk ka pse të adhurojë diçka tjetër veç Allahut të Lartësuar. Kështu pra, krijimi, furnizimi, dhënia e jetës, dhënia e jetës, marrja e jetës, sigurimi qetsis, i qetësisë, lumturisë janë punë hyjnore, janë veti hyjnore. E përderisa janë tilla, nuk lejohet që një njeri këto gjëra të kërkojë diçka prej diçkaje tjetër veç Allahut. Nuk lejohet që njeriu të lutet dhe të drejtohet me adhyrim diçka tjetër veç Allahut e Lartësuar. Në rast se njeriu bën diçka të tillë, kto vetiu ka vesh kriesave. Në rast se njeriu bën diçka të tillë, ka adhuruar diçka tjetër veç Allahut, i ka bën shok Zotit, ka bën gjunahe më të madh. Elus Allahun e Lartësuar që të na ruaj në besimin e pastër, Elus Allahun e Lartësuar që të na forcojnë besim, Elus Allahun na bëj të qëndrueshëm në fenë e Tij deri në momentet e fundit të jetës në këtë botë. Elusallahu el-lartsuar që të na bëj për aty të cilëve do t'u japin pyetjen varret ashtu siç duhet, se pyetja e parë në varr do të jetë për këtë fakt, kush është Zoti i yt? Besimtari që ka adhuruar një Zot vetëm do thotë Allahu, ndërsa ai që ka adhuruar ë edhe të tjerë veç Allahut el-lartsuar nuk do të arrijë të japë përgjigje. Elusallahu el-lartsuar që të na bëj për banorëve të xhennetit, xhenetit el-Firdaws. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh, oh, oh